Otza eta elurteak euskal herrira heldu dira eta beintzatazte gure arte gurekin izango dira. Temperaturek bera egin dute, batez ere araban, eta horrela jarretuko du urrengo egunetan. Beraz, azken orduotan, ikusitako irudiak errepikatuko dira. Adibidez, kostaldean jauzitako elurra, edo hiriburuetan arukitutako temperatura baixuak. Ostiralean, egunaren lehen partean, prezipitazio txikia egingo du noizbinka. Sarriago kantauri isuri alderen mende Elurkota berriz itxas mailan egongo da. Larun batean, goizaldean, zerua partez oditzu egongo da. Goizean, hodeiak ugaritu egingo dira eta prezipitazio txikia egingo den daiz benka. Ertaina hori bai kantauri xuri aldean. Sarriago gainera, egunaren bigarren partean. Elurkota itxas mailan egongo da guardian. <laughs> Iragarpena honekin kalera ez ateratzea hobei izango da. Istripurik ez izateko.